А саме, проживаючи з дітьми і матір'ю, перебувала на утриманні чоловіка, отримувала від нього матеріальну допомогу, грошима, продуктами харчування, через спеціальних зв'язкових кур'єрів, що прибували до неї від Шухевича Романа. Кінець цитати. Тільки цих звинувачень було замало, тому слідчий додав Наталії ще й членство в ОУН і в результаті запропонував як покарання 10 років таборів. 4 січня 1947 року особлива нарада при МГБ ухвалила вирок Шухевич-Березинську Наталію Романівну як соціально небезпечний елемент вислати в Кокчетавську область строком на 5 років. Але чекісти не депортували Наталію з України, а продовжили свою роботу з ув'язненою. Те, що не вдалося вибити силою, вони спробували витягти обманом та підступом. Станом на квітень 1947 року Наталія вже майже два роки перебувала під слідством, під час якого її іноді возили між Львовом і Києвом. Тому її не здивувала поїздка з Рівного до Львова. Жінка не підозрювала, що чекісти розпочали комбінацію з використання в темну дружини керівника бюро проводу ОУН Шухевича. Кінець цитати. Йдеться про сумнозвісну бочку, яка дозволяла витягти інформацію навіть у найстійкіших підпільників. 21 квітня – Наталію Шухевич посадили укритий кузов лендлізівського доджа і повезли з Рівного в напрямку Львова. По дорозі чекісти кілька разів зупинялися, імітуючи несправність автомобіля. Врешті між Бродами і Олеськом авто ніби остаточно заглохло, і водій змушений був почати триваліший ремонт. Через 20 хвилин після зупинки машини до неї підійшов агент-бойовик Борис. Читаємо у звіті про операцію. І запитав у товариша Чорнокнижникова, одного з конвоїрів, чи можна під'їхати з ними до Львова, на що чорнокнижник відповів, що не може його підвести, оскільки машина із УМГБ і вони, напевно, сьогодні не поїдуть у зв'язку з ремонтом. Це створило в Шухевич-Березинської видимість ОУНівської розвідки. Через 10 хвилин після відходу Бориса автомашина була обстріляна спецгрупою МГБ УРСР, котра перебувала в засідці за 10 метрів від дороги. Після обстрілу бійці спецгрупи наскочили на машину і, добили всіх учасників конвою. Псевдоповстанці на чолі з агентом Віщем, він же Ілля Кусін, відкрили кузов і помітили в ньому жінку, яку забрали із собою в ліс. Після більш як двогодинного блукання лісом із закритими очима, Наталію доставили в бункер. Визволені в лапках полонянці зняли пов'язку. Оглянувшись, вона зрозуміла, що перебуває у Криївці і відразу заявила «Я, Шухевич, Наталія Романівна, дружина головного командира УПА, заарештована більшовиками на початку 1945 року. Після цього стала вимагати, аби її доправили до чоловіка. Вже з перших слів розмови з Наталкою, писав у донесенні агент Віщей, «Я зрозумів, що вона дуже хитра і обережна, розповіла про свого чоловіка Шухевича, наперед знаючи, що якщо ми справді банда, то маємо його знати і ставитися до неї культурно і чесно». Кінець цитати. Схоже, визволена не особливо повірила визволителям. На третій день, читаємо у звіті, тобто 24 квітня, Шухевич Березинська – Сидячи біля вогнища, почала провокувати віщого та качура, інший агент, учасник операції, висуваючи свої підозри, що вона перебуває в руках більшовиків, які можуть з її допомогою дійти по зв'язку до Шухевича. Псевдоповстанці не намагалися сперечатися з нею, лише далі вдавали із себе заклопотаних справами підпільників. У нічі з 27 на 28 квітня агентурно-бойова група разом із Наталією рушила в рейд навколишніми селами. Агенти контактували зі справжніми підпільниками та зв'язковими, які не підозрювали про провокацію. Спецгрупа суворо дотримувалася заходів конспірації. На постоях, де вони зупинялися, їх приймали за бандитів, що тішило Шухевич-Березинську, і вона стала більше вірити, що перебуває у підпіллі». Кінець цитати. Під час мандрів псевдоповстанці навштовхнулися на засідку внутрішніх військ МГБ. Почалася стрілянина, внаслідок якої вбито двох коней і мало не загинули самі агенти.